أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب من النساء مثنا وثلاث واربا فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فانكعدن ان لا تعدلوا ده ضرني سبق سر مناسبه نیوکه مانو متعلق مسله ذکر شو چره باندې خرڅه کوي هغه تقبل مالونه هغه ور کوي چې کله مالک شي او دا هغه مال کې رد او بدل مګوي چې همدغه مال دینه واخلي او خراب مال لوي کې کړي او دا یې مالونه مخره خلط مرکو ہے پسند چه بکره کم تیرشیو مال سر اگر وات کی ده دید اپارا خلط مفسید وکی جدازہ اغزیات استعمال کے اخپل کم استعمال کی نده طریقه سر امفردہ لیا گنات نده یتیمانان متعلق مسئل روانوان ننو ماغا مسئل بیانی وَاِن خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى يَتَامًا, يتاما جَنَدِ يَتِيم دا مذکر تم ولیکي مونث تم ولیکي نند جنہ کو متعلقیت ایمانانے جنہ کہ چہایے بلوغت ې معنی شي پلار او فات چې د پلار سایه هغه درس نه لری شي د متعلق مثال ذکر کړئ زکات اسلامي معاشره کې زنانه دې دغه بیان ام ان شاء الله د ټکیږي دغه حق هه پزته کومه لږه کړه کمزورې مخلوق ته ابل یې معنی نظام کمزورې مخلوق ته اللہ تلا کی ورکی کی نو دديد حقم الله تعالی وصیت کئ اپ کو کوم ورکې دا د حفاظت کی اپه تیمانانو کې بیا جنې کړي دا د متعلق مسله و نه زما نه جاهلیت کې قومي اورسم اور اوردار روانو نو الله تعالی رسم دی آیات کې ما لاو لاګې باندې ځان پوهه ایا د هغه تعلق ساتي اادوږي يتيم جنه وو او د چا په تربيت کې وو هغه سره ویني کيا کې راغه سر نو کداغه په خو خوال خوستو جمال کې بلغه په طبيت برابر وو نارسره ویني کا چونکه یتیمانو داږي حق به صحیح نه ورک مکمل حق بین ورک او زکه داږي د تپوس باندې وسو کو پلاری پلار بلار به اپاتښو نور به وسو نه نه بس دغه دمت بلان دیوادای حق بین ورک انصاف باندې کو ا بیا مداسې پروخوا به نه وا مال دار او نو بیا به مو سرنیکاو کړه داږي حق بین ورک او دومره کډری کار به چې مال باندې به چې دا مان د 13 تلرش او سورته بکر یو صورت 13 شو واله دا اب اده څه کول بینو نو خپل بام نکا نو كن کو له قبول ت بام نو ور کوله اسنه چې دا مان د 13 تلرش دالون بریط په سورته مې بیان کړا چې نکا به وسره او په خو به بیا به په روحت نو ورته ځکه دا به عاجز او سرپرست بانو تر ایاکو خواقا بنوانو ام بے نکاو کا خواق بے اغیتنوار کا نو اللہ اختلا دا آگے مطالق مسئلہ بے آنے ہے وین خفتم اللہ پرمائی کچھ رتاسو یا رئی گے احتمال دا دے خبری وی گمان دا دے تو فی الیتاما دا چھتاسو بے انصاف اونکے پبارا دے یتیمانا نوی نکو کی اغیت نکاو کینه دین کنا رستم انصافو بنساب نکیت بخل مهر خو ورنکه یا دا غی چې کم حق د زوجیت ته خزدا حوال سره حقوق متعلق نو نور خو ته حق ورکه او غی ته حق نو ورکه یا دا غی د قران مسله کې بته انصافونه چې کم حقوق واجب دي هغه کې وا الله پرمای او ان خفتم الا تکستو کچره تاسو یې احتمال دا چه تاسو با انصاب او نکی پبارا دیتی مانانو جینکو که چه ای سر نکاو که انو بیا غی سر نکاو مکوان گورتا استماع الپاس ذکر کمی کچر گمان وی احتمالی نکچر استا یکی نیچی برا ما اوکلاو وس زما دمت دلاند شو بیا خوب ظلم کوم کوم بیا خوستاد پار بالکل نی بکار کچر احتمال و گمان وی نکاو سر اللہ وی مکوان دیتی با انصاکا گمان ویستا چه که دیشی دارا نوشی نو کچریه کیندې چې دا به خامخا کېږي نه نور زوړوري دي قضې عادی په ما زمان دا نکاح د لاندې شنو بیا به انصافي به انصافي کینن کیږي نو الله پرمحي مه کوي دلته کې ټکه هغه مقدر دی بس د دې سره نکاح بیا م کوي ځکه مقصد ځان د بینصافي او ظلم نه بچول دي ځکه کله ان نکاح کې د انکه استاد پر اجازه ده او ځکه کله په کې نور خبره هغه ظلم رازي بینصافي رازي سره م کوي پن کې نبیعسکوی چریس رمکوی نور پس متواعد الحکم الله بیانې دې تی معنی له لاور وشته تا پخپل زورو دی داګه ته پوسږي دا هغه حق واګه پورا ورکه نل پرمه فن کی هو ما ثواب لكم بیانې کا کوی ما اخذوا ثواب لكم چې تاسو د پر حلال دیو معنی یا ثواب لكم چې تاسو د پر جایز دی یا ثواب لكم دا تاسو سو تخیل اگی اسلام مسلحت پکیوی دسا مسلحت دو اجنب یا دا خائص پہ اعتبار سرا یا دا مال پہ اعتبار سرا یا دا صحت پہ اعتبار سرا یا مسل تو اولاد زیاد پیرا کی یہ حدیث کی راضی نبیل اسلام پرمائی چیتا سو نکاد دس زنان اوسرا کوئی چھے کہ محبتی و بچی اولادی سیوا کی نو سا مسلحت پکیوی نو اللہ پرمائی فن کی ہو ما نکاه دا وای دا امسره لکم چی اغا تاسو تخیل کی من النساء د نور خزونات د یتیمانو جن نه کنه علاوه یتیم سره بن صاحه کی لہذا ممنوع لریه دا بل سره نکاح کوي د یتیمانو علاوه څو سره وک مسنا سره و سلاسه درو درو سره ورو با او سلو سره سلو سره دا ده انسان حکم د ترسلورو پوره نکاهه لا آزاد انسان کولی شي غلام د پرده حکم نه دی دا دایا د کريني نه معلومي کې دا آزاد حکم د غلام تردو پور کول شي دغه حکامت د ازاد انسان پنيم باندې نه ناتغو سره کول شي خير او ازاد انسان چې د نو عقد د سلورو خو سر نکاح کول شي يتي منسى الله پرمایده دین علاوه د ردوا تلاظ درې درې ربان سالور سلو صحیح سلام ده چې د سالورو زنانو سره یو سره نکاح کول شي او الله تعالی ته انساني طاقت معلوم ده چې انسان کومه رتا طاقت او د قوت په پاله وي او سم حق ادا کولی شي نو انسان کې الله تعالی د سالورو قوت طاقت د پاله او غاې اخره پات شودل <سؤال> ته یوه نه ذکر کړې نو ورته یو ذکر کوي او پات شوه خبره غره دل بلم بللم نه ذکر کوي دل ته الله تعدلون له ویله ورته په خپل وای کچره دي دوه کې درې کې بیا یې سروکا نو دل تم دادی چې نکاو کده خصوصره دوا دعا او درې درې او سلور سلو هوک چره په شرط د باندې داوی پمس کې عدل او انصاب کول شي چه ویله سن خرا کړکه بللم او دا څنګه یو ته حق ذ زوجیت ورکه بلې حق ذ زوجیت ورکه نو کشر په شرط د انصاف باندې دی کی معنی نو نه ال عوام وادکه نو شرط د انصاب پکې دی بیا اګه ستا خو هغه قتل دا او بس دا ګرا کدوکه اوقدر کې او کسل ورکه تاسو دمو وسلو پوری کوشش سلور نه سیوانشت زکه یو د دا اچکم الفاظ قران استعمال کړي د دې نه وړاندې الفاظ عرب نه استعمالي مثلا خو ماسو سداسو سلو وړي الفاظ دا, دا استعمالي اول عرب چې وی علاقه حضور مسنا, مسنا دو دوه دو واخلې مې ودې مطلب داني چې دو واه نه سلو یا عرب وی چې خو ثلاث ثلاث درې واخلې نه دا مطلب نه چې درې درې شپږ شپږ په ټوګې متا سومغه ګورو چې څوب د سیوانو ټوکره یا د امرو ټوکره را اسمت لبی چه سلور سلور والا یا دری دری والا اسمت لبی چه دری و دری شپکش دا مطلب نا صرف دری دری والا یا صرف سلور سلور والا یا صرف دو دو, دو آخر نام سلم ایل تذکر زیوازی ها ذکر کرن چه دا الپازون دکا دا سلور عربی کدازی استعمالی گی دا تا عادل ویلی کی نحیانو تا عادل او بل محاورة دا عربم دادا چه او بل پختو محاورم دادا چه لکوی دینا دو دوال دو دا مطلب نیجی سرو سرو شیعگانو که دو کس مخلق ته <تصفح> یووی اغیوی مسنا دعاو خلاسا دری دعاو دری سوشوی پینزو او رو سلو سلو رو پینزو نهو نو شیعگانوی تر نه پوری میکا کولش او شیعگانو که دوائن گروب دا سلی اغیوی چې څومره سره کې بس خپل او خپل طاقت را را دا وره چې څومره سره کې نو او سره پولیس ذکر خبره حالت نه ذکر آیات الفاظ تم ما ذکر کړو د عرب محاوره میندته ذکر کړو او بل چې کله نبی له آیات نازل شو او کله حکم راغې او یا بس او مسلمان شه دا اغلب نکاح کې بد سلور او نسوا وین نو نبی له سلام د نور او نو رخصت کړ سلور خزته نو او نور ځې رخصت کنو د اغینم په تلګي پدې باندې د اجماع د امه تا ټول امه علماء په دې باندې متفق چې نبی رسول اللهم او صحابي سره رسولونه سیوان لري په کینو رې رخصت کړي نو سره رسولونه سیوان او خوارج په کې دې شیونم لګور مخکړي دایو دا بل پر کنه اغه یتل لس سره کول شي ځکه مسنا دوه دوه ولیکي نو دوه دوه رسول او ثلاث درې د رېګر چې وزه کې شپږ سلور شو شپږو <apro 3> <مع> او ربعه سره سره سره سره سره راته اته چې د لس سره وزه نو اتل لس نه غوي اتل لس کولیش د عام پالې کې دي د نبی عليه السلام د حديث سره مسلک برابر نه دي د قران د الفالو سره برابر نه او د اور په دما شری سره برابر نه دي د خبرې ټولې عادت نو سېوا سر سره نه نو مسله د اشواد آیات اصله او ده اشوا الله فرمایي ک شرعیه مانانو نو سره نکاح کولو کې د خوف یا يرایې یقین وي چې تب بینصاف وي ک نو د ایتمانانو نه علاوه زنانه چې استاده مصلحت موافق وي هغه بیا دو سره کوي قدرې سره کوي ک سلور سره او کې په د انصاف باندې چې هغه ک نو دا کوي سره بیا نکاح تکه بیا واستاده زور پته لګی داوی خود تاسو کویکنه یتیمانی پلار یوری نو داګه حق به تاسو په خپل باندې برابر ورکه او کني ورکه نو داګه پلار به تاسو کویداله دا داګه د محرود حق تاسو بکای نو دا د آزاد انسان حکم شغلان کول شي ورپسې الله فرمای فین خفتم الله تعالی کو چرتا سو رګه دا چې انسان وګونک فحقوق واجبوده خلکو کې د دې په مہر کې د دې په خوراګ کې هغه کې به انصاب انکه چې کل دوه کې درو کې یا سلوره کې انصاف نشه کول په واحدتن یوه آزاد خزې سره نکاح وکړي یو آزاد خزې هغه په نکاح او کچره د کم نه نو او مملکت ایمانکم یا اکتفاء او بساله وکې گزارو کې ملکت ایمانکم په هغه وین زبانه چې تاسو لاسو نه مالکانه شي دی په جنگ کې مليلي دی نو دا هغه اورو صحه کوي یو آزاد خزه کې بیا تزه کې به انصافی نشه کولې به انصافي خو به الله راځي چې دوی مور سرنګ یو ته کم ور کې بل ته به نو چې کله یو شو نو به انصافی نږي ا دغه خبره ده چې کله وین زین په هغه کې بیا به انصافی ځکه نږي د وین دوینځي دو داسې حقوق نشته څنګه چې د آزاد خزې حق دی د آزاد خزې حقوق سیوادي په نسبت د وینځ باندې دوینځ د پاره دا کوم حقوق نشته داغه حقوق کم دي نو یو مطلب دا دی چې اکتفا په وینځ باندې کوي ځکه نکته د ضرورت ته وینځ د تکس بغیر نکته استا وینځ رنګ کی نسلی دا, دا لا ستاسو قسمت کې راځي دلیدا غینه ته قاعده غستې شي اذن د استاد محترم به معنا کوله واحده تن د نقاو یوی خ سره او ما ملکت ایمانو کوم یا ن کا کاغ وینزو سره ملکت ماده کوم چې نور د مور غو لاسونه مالکان شودي پلیوی سرنیکان کې ملکې مینی ملکی نقا نهجه مکی دا او د ما مسله ده خو دومررهکه پرزانان په ک جتې مالک کې نوغا سې ستا دهغ به ده بیا بورس ن کا نو ما ملکتت مطلب دا چې نور وونهدي ستا د غوی وینزیري نو چې دا غوی اجازت کوي. کې د وینځې کوم مالک ته دا اجازه دي ته دا په اجازه باندې دغه وینځې سرنیکا کولای شي د شپې په تاسو راځي ستاسو خدمت پکې او درجه په داغه کارونه کې هغه د واخرې لوکي وینځې روټه پکې درجه د داغه خدمت علي او د شپې بیا ستاسو را نو ستاسو خدمت وګرځي نو درې مطلب دا شو چې کله ته انسان نشکولنې بیا یوه آزاد خلک سرنیکا او کا یا یوه وینځې چې دبل رور به وینځې داغه مدعا غا ضرور به داغه د دا وینځ سرنیکاو کا نو بیا دا حکم دی ذالک ادنا الا تعول الله فرمای ذالک ادنا دا خبر چې سلو روکیو به انصافی پکی نه ک یا یو او او یا وینځ باندې کې ته پاو کې دا غریوال خبر چې دی ادنا ډیر نږدې دی الا تعول ذاته تاسو ظلم نه ک ظلم باندې کیږي تا نه سلو کې کی انصاف کنه ظلم بسنګو شي چه اوه که نبین صافی بده کم زیندره چه اوه خضر آئیت با حق وارکه او چه وین زنه حقوق دا کل آسان دی دا غیده حق نشته سنگ چه الله آزادی نا اللہ فرمائی ما چه حکم بیان که دا دیر نیز دیده ان دا چه تاسو ظلم اونا دا آیات سرا دا آیات ندا خبر محلوم شو چه د دې وګړو مخه سرني کاکولې څالو وروه کورې کولې چې که باز خلک داسي دیوسم په دنیا کې باز داسي دی چې اغه یې د ناجائز غني نه نا پیغمبر د دې سرني کاکړ داوود علی السلام سلیبیانه بی سليمان علی السلام د موسی علی السلام څمره څمره خزی په پیغمبرانو کې یو یحیی علی السلام یو عیسا علی السلام داسي درشو جهې نه کانا لري او کاغه ځنه پر دړي جوړه به خورډه کا ماغه نو نکا غند نکاو نو کول په اسلام کې جایز او د عقل تک اعظم دا جینکه په معاشره کې زیاد پیدا کیږي او سړی کمږي جینکه کې زیاتی وي او سړی کمږي او سړی چې ځان چې ته ور را پریجو پاتشي چې ته په jihad کې شهیدان شي چې ته د ګاډی رانده ورشي سټډنټو کې د سړیو پات کې زیات په نسبت د خړو د سالو تعداد کم وی او د خړو تعداد زیات د دې وجنه قانون د الله قانون د شریره پاره څلور ځاس کړی او چې د چا استطاعت مينو ثواب هم پدې کې ریک خپل ضرورت نم وی لو سکم سه کم هغه لپاره کار دی چې سلور زنانه نکاح کراوي او نیت پکې دغو کې چې نورو پرورشه شي دغه هیپحافظت شي هغه د علت محفل نه د علت مجلس نه نه بچ شي او د هغه کور آباد شي نو پدې کې بیا ثواب هم سمات نبی اسلام صلی الله علیه وسلم خپل تاسو ور دا کسی و ناواز نور نبیل سلام تو سلام سمر بھی بیانی چی بھی اغوا دشیو نا اللہ فرمائی ذالکا ادنا اللہ تعولو. دا حکم چی ما کم بیان که دی دا دیر نیز دیر تا اللہ تاولو دا چی تاسو ظلم انا که وآت النساء صدقاتهن نحل دا دی آیاتم نما کبل سر مناسبت واضح دی دیتی مطالق محکم مسئلی زکر شیو زکای یتیم حفاظت اللہ کلاڑے حدیث وکیم دیر صحوہ ایدونہ پر آگلی چھے سن ظلم کئی حدیث کے راضی چھے بہتر کور آگلے پا مسلمانانوں کے چاہئے کہ یتیم یو غصر خیستہ ماملہ کی اور بدترین کور آگلے چھے بہے کہ یتیم یو غصر بد ماملہ کی انہیو علیہ السلام پر میں زود یتیم پر ورشک ان کے دیکھو تو تاو جنت کی بدعسی ہو جائی حدیث که دام چې الله اللہ قیامت پرز بانده دا انسان ته پنظر درحمت انو گوری چی زکاة منا کئی یاد یتیم مال خوری یتیم مال خوری یادو کباز او پرادیوی دا انسان تا پر رحمت پنظرم انو گوری یتیمانانو احکامات بیانیگی ورپسی بلا مسلم بیانیگی اگرچه آیات عام دی خوی یتیمانانو جنکو تم شامل لی واتن نساء صدقاتهن نحلا اللہوی ورک ہے خضوطہ صدقاتہن محروند دی نحلتن بطور فریضہ بطور عطیہ صدقات دی صداد جمع دا محر طوی لکی گئی دا دا خضی دائیں اعوضی دا آگے نکمہ پیدا دا دا آگے بدل دے دا اللہ تلاوی ورک ہے نمحر ورکل دا محر دا خضی دا سے حق دے چھکا چرے وی انسان مرشی نو څنګه چې د هغه د میراث نه پردې قرضې هغه ستې شي نو دا څنګهږي د خزه مہر به ستې شي داګه نه رښت تقسیم کول شي نو مہر الله وي مہر خزه تا او ورکی هغه ورتاوالکی نو که یتیم جنې دی یو که انا جنا نه ای آزاد خزه ویني هغه ته المہر هغه ور کول پکار دي ورپسې بل مسله بیانې پاین تبنلکم ان منه نفسا فاکنوه حنیئاً مریئا فا فینت ابن کچری دی راضی شي خوشاله شي او بخی لکم تاستا ان شیئ مینہ بسئسید د مہرنا نفسن د ظلمن نفاکنوه خریدی لرهنیان دا مزیدار کی اوی دا چپاوی کی پیدیږي یعنی خوشگواره سرتیږي لذیذ او مریئا اگ تو نقصان پکینی حضمیدون کې ته ویل کې مري حضمیدون کې په آسان حضمیدون کې چه نقصان پکې دي الله پرمه یو فرایبداسه حال کې چې دا حنی ده حلال ده خوشګوار ده مزيدار ده پیدي دي پکې مری ان حضمیدون کې ده او نقصانات پکې نشته دیوژن یاد ساته چې کله خزم مهر اغست دې او اگې تا واپس در کنه ده تهبا ویل ایات دیتم شامل دی جتان واغست دو او بیعتا تا درکن دیتا حباوی اغم استاد پر خلال دی او جایز دی او یاو تا بلکی گی ایبرا چی اغیر اغست ندستا دلاسنا او اغیر تا تا وی ماتا تا ماب کل نو اغیر ته ابرا بلکی گی ایات شامل دی اغم جایز دا در مسله د موقع مو کبان دی دالا جبر سره په خضا ماپ دی نو اغنما ماکی کی کی ته پيشل زلمه اپ کې دا الله په قانون کې اغنما ماکی او سلورو ما مساله بد آیات کې دیز دې کې د دې متعلق یاد ساته باز ټیم کې ماکی الله په پر حلال له او چې سباله جګړه شنه عدالت کې نه ولاړی خزوه توي زمامهار باګه هغه رمزه انده لګ رجو باله وکي نو نه یې پکا چوغاله نو بس چرستوب کې رجو کوي او سوال ور کلشه شي خیراتي ور کلشه نو بدینا خزل د چکم جذباتي دواد جذبات او د محبت جذباتي داغه متاثر کېدلی په پکات سوچ پهકારે خزل وتړي وي شروع لاس لسره کوا خدا برالمکمل راکې ترخه او پوری تر سو ژوندګي نو دا براترا کې لګي لګي راکوا چې در سره یې راکوا چې در سره نه مرا کوا خدمات او د خپل شپه مزه مزه باندې مکمل او برابراله نو سټو کیسو کدارونه بیا اگې نخلاص نوما هر دا ورکول پکاري او کومکرر نشي باید دغه داميات ساده مثال روز تم خزا هاون مقرري شي کومولم شي خزا هاون پخپل راي سره زياتولم شي خزا هاون پخپل راي سره او پاتاش الله آیات ته فرمایل پکلوو دير القرانه مطلب دا نه چې خاما کړو خوراک شي مهر کې مثلا سونا موکرش نه ته طور خوراک نوي پیده نه نه مال جنسان خوراک کوي ته دي لازم نه چې خامہاتي او خوري نو مطلب دا چې واه خلایت خبره زاسره دا واهله او ګره د قران دی الفاظ ته ګره قران کې الله او صدقات هنه د دائمهر عروس دی په مننه پاینته بنا کج د تبهنه وکړه دی راضی شو خوته نسبته نه پته ولګی دا چې د جنه مہر معقول دا بجिने کې د بل چا کار نه دی چې تر را راته ما ته معقوله دی په ہلتا پچھر گئے کینئے مہر بس مہر پیدا ہوئی سر بس طلاق نام ہوئی لکے مہر بات مہر پیدا داد جنیخو حلا کہ آخلی نجنیب ایخلی خضا بیاخلی آوکا مہر پیدای ندا بی خضا مہر پیدای تیسی نشی کولی چاہے ترزویر اپاسی ہو روری اپاسی مہر پیدای اور چاکلہ قرآن ہوئی دی مہر پیدای و صدقات اہنہ دا دی مہر پیدای نبیاد کابلیانو د مهر کې دی یو لسته کې جنې هرڅه کې وې دا مهر دی هوا یو کلیپ لا دا ناجایز دی راغلي او که یو انا تکي رسم ني جنې واقعي او پلار لور کې ناجایز ني دغه جنې ملک ته څنګه چې پزان باندې لګول شي پلار لمر کول شي څنګه چې پزان لګول شي ګاونډي لمر کول شي هر چا لور کول شي هک په یو علاق کې داسې رسم موجود دی چې الته کې د جنې قیمت به بس ني ولا صرف مهر شللاک او بنیشلاک مار مکرش او پلا ور اړینه لور کی او جنې علاقہ کې رسنده چې پلا ور کی جنې بیا لار للاس کیږي لکه څنګه چې دک حضرات کوي یا بازه سعودیا کې داسې خبري مشهوري دي یا بازه نورم داسې خلق کوي ندا کو ریات دا بیا دک رسول لدام مهر نه ده دابه ساده رسول نه تبي مهر نه ولي کی یو دک ځکه چې خپل ځړن خپل اړلن ور کوي دتا کار څنګه مجبور ور نو کدا مہر وکرم شنو مہر حصیش د جنې مہر شو خو چې دې پلار د دې رسم د و جنې د د او خل نو دا د دې پلار لپاره حرام شو دا د پلار لپاره حلال نه ده دا د جنې د کوپس خاون کردہ شل نه کو دې شلا کو دې نو دا د هغه خل خو غاجيزانه په دې راځي نه چې دغه پیسې نه بیا زیاتی وایه فکر کوم کچره تا سیریږي الله تو قصتو دا جتا سو به انصاف نه کوي ته ما تبار ده چې ما نه جن کوکي کین کاوي بن صافي وکوي نو بیا نکم کوي فنج هون کوي ما دعاء خذ سرا فبلکن جتا داخليږي استازو لپاره حلال دی او جائز دی مین النساء د نور خذنا دیتی مانا ملعاو مفنا دو دعا و صلات عدری و رو دعا و صلور صلور ف ان خبتم کچر تازیر الله گئے د کا دلودا چتا صبح انصاب انکے دو عدری و صلور کے ف واحدتا نفس نکاو کے یوی آزاد خز تام <او> ملکت فی آو ملکت ایمانکم یا او مان ملکت یا اکتفا او کوي او وین زباندی ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دي خلاص استادو زالک ادم مثلا چې سلور کې کی انصاف کې سلور کې او عادل بږي کې یا یو کې او وین ادنا دا حکم دې مز دي دې الله تعالی دا چې تاسو غوښنه ملکو ای د ظلم نه بچ شه د بینصافي نه بچ شه واعط النساء او که خدات دې بیان کړه صدقاته محمد دې نه له بتوري آتیا ته دې mesti پر کې فرض تن ترسو دا لازم دی پاین په ونا کجری دی هی بگی دی راضی شی لا کوم تاسو په طارا انشئ ایم منহু د سی سی د مہرما نفس اندزنا تکولو پاسر دی لرا حنیه خوش جوان به لذیز دی مزیدا په پیدمن دی پداسه هر کی مریم کی حجمی دن کې ریس نقصان وکي نشتا نو دا که سیسر ته و به کټول د توب کی ناغان پر سه ولا تؤت الصفعه مستمر دغه پور وخت الحمدلله رب العالمين ولا قيمه المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله كريم خدای پدایتون کې دې ديمانه مطالعه کومه مسله ذکر شوه چې رب انساب مکو الخسلوك او ي حديث کې ګرازي كريم خدای سره د خصوصلوك ادا کرنګ دي رب انساب پنمو سات كريم خدای انساب پنمو سات یا اللہ کریم اخری آیات کی کم مسائل زکر شمگا بے بان عاملین کې زمان پا عمل کی راوڑا دائر پاک مند حرام مرنو ساتھ سلو اللہ تعالیٰ